naturalmente i temi importanti del festival ci sono sempre quest'anno che è il turismo sostenibile, la fruizione del territorio in modo responsabile, ovviamente, il fatto di godere del territorio dando una grande importanza alla socialità e al rispetto per l'ambiente delle e del coinvolgimento delle comunità locali. Il tema di quest'anno è tutta un'altra storia, lo stiamo declinando abbondantemente. Abbiamo iniziato appunto con la storia comunità narro in bici, con sulla storia della comunità LGBTQ+ e nel corso del tempo racconteremo tante altre storie. Ti faccio solo qualche esempio, racconteremo la storia del punk grazie al contributo da co di Kid Punk l'ha fatto negli anni Ottanta, quindi sarà un itinerario corale, questa volta a piedi. Racconteremo la storia delle femministe nel dopoguerra che venivano arrestate semplicemente per aver distribuito delle, eh, le mimose e gireremo per la città proprio in cerca dei luoghi, raccontando i luoghi delle lotte e ovviamente tanto a Pennino, tanto a Pennino e tanta pianura. Saremo a Monghidoro, saremo a San Benedetto Val di Sambro, a San Benedetto Val di Sambro, per degli itinerari sempre corali, sempre con il coinvolgimento di chi l'Apennino lo abita. Questo fine settimana è veramente intensissimo perché ci sono intanto tutti gli eventi di Associazione Italiana Turismo Responsabile che eh, ha deciso di realizzare il suo evento più importante, il suo evento annuale più importante proprio nella tappa bolognese del festival. Il 29 settembre ci saranno due seminari, uno dedicato a a turismo inclusivo, l'altro dedicato al turismo in rapporto al cambiamento climatico il giorno dopo, a 30 ci sarà un grandissimo evento ITR incontra con eh, fra i 50 e i 60 esponenti del turismo responsabile italiano, quindi tutti i soci ITR, fratture operator, strutture ricettive, associazioni per chi si vuole confrontare con chi il turismo responsabile lo fa, anche perché spesso, come dicevo tante volte in altre interventi, interviste, il turismo responsabile viene considerato come un qualcosa per soli idealisti, ambientalisti, non tenete di male ad essere ambientalisti, lo sono anch'io, ma eh, invece è un modello economico ben preciso e ne sono la dimostrazione proprio a questi imprenditori e a questi, queste associazioni che vivono di turismo responsabile e quindi hanno scelto di portare avanti un modello di business responsabile diverso è e sostenibile, quindi la dimostrazione che questo è possibile. Sempre il Trenta ci sono sempre in, in questo fine settimana ci sono tanti altri, tanti altri eventi, penso all'inaugurazione di due mostre di artisti internazionali, sempre tra l'altro nel luogo in cui si svolgono gli eventi di Aterra incontra cioè i di, di ITR fra quelle di aver incontro che sono per esempio a casa di quartiere che è la casa di quartiere Case Albertazzi abbiamo due inaugurazioni di due mostre fotografiche, una di Nicola Tanzini, una pian influencer che riflette su come i luoghi e come la fruizione dei luoghi cambia nell'era di è cambiata nell'era di Instagram e poi invece un eh, esperimento eh, l'esperimento di Sabrina Muzzi, un esperimento artistico antropologico esso logico che vi invito veramente a venire a venire a vedere altri itinerari, trekking dell'anima, un itinerario notturno nella notte del 30 per esplorare la città di notte grazie a Metro Zero, un collettivo con cui collaboriamo da tanti da tanti anni e che propone proprio questa visione della città diciamo differente. Ci saranno degli ospiti, ci sarà sarà un itinerario molto interattivo, potrei andare avanti per ora a parlare di tutti gli eventi perché è veramente un cartellone molto molto ricco. Poi appunto rimandiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici al sito dove poi trovano appunto il il programma completo, insomma. Sì, assolutamente di buffet festivalita.net. Una cosa che mi ha colpito è appunto, come dice il eh, il titolo di quell'edizione di quest'anno tutta un'altra storia, è che appunto, tra itinerari e riflessioni veramente il turismo può essere un'altra storia rispetto a come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Sì, assolutamente. Diciamo che le storie un po' preconfezionate, un po' convenzionali, diciamo che ci propone generalmente l'offerta turistica, non tengono conto tante volte della varietà di interessi e di passioni che le persone hanno, mi, mi piace anche chiamarli turisti perché ormai appunto è è una parola inflazionata che spesso subisce la profilazione di chi si occupa di marketing. Io credo, per esempio, che la storia contemporanea che a Bologna è stata così importante va vale assolutamente raccontata. È e stata a non raccontate le stratificazioni identitarie di Bologna, che è stata tante cose al di là di quello che viene raccontato normalmente per, diciamo, vendere la città. Vogliamo raccontare Bologna in tutte le sue sfaccettature, insomma, ci proviamo, diamo il nostro contributo e ci sarebbero tante cose da dire, ma tante altre cose da raccontare, ma lasciamo anche un po' di racconti per la prossima edizione 2024, diciamo, e adesso abbiamo abbiamo co-progettato sempre come piace a noi con tante realtà questi itinerari eh, che raccontano i luoghi, eh anzi, i luoghi vengono raccontati proprio alla comunità locale e questo è tutto un'altra storia, in effetti rispetto a quello che siamo abituati, diciamo, a sentire. Oltretutto, sono degli itinerari che ha appena uscito il programma, adesso forse chiudiamo a brevissimo, sono andati praticamente a ruva, quindi l'interesse c'è e soprattutto noi tendiamo a non rivolgerci esclusivamente ai turisti, ma in primis facciamo delle cose belle per la comunità locale, io credo che facendo delle cose, delle cose interessanti per la comunità locale, di conseguenza diventano turistiche. E il turismo dovrebbe ragionare in questo senso, mai fare delle cose per questa questo fantomatico profilo tu, profilo del turista, ma pensare sempre innanzitutto alla comunità locale, quello che interessa alla comunità locale, che spesso non conosce il il luogo dove abita e quindi spesso c'è questo appunto nei nostri itinerari c'è questo proprio mescolanza fra Chi non abita in città eh, regolarmente invece chi abita eh, la città tutti i giorni ma che o per mancanza di tempo o per mancanza di opportunità non conosce i luoghi che poi andiamo a scoprire con il festival.